دا تاسو وګورئ دا که ستا با قرآن او فضا په پردای سره بسم <متكلم> الله الرحمن الرحیم هو هو علی الله تعالی الله تعالی متکلم دی به کرامین او كلام هو صفه له هو چې دا صفته الله ضرورته امتناع اثبات المستقل الشيء من غیر ایامه ماخذ الاشتقاق بینی مولانا نظر دې لپاره دلیل و چې الله تعالی متکلم دی متکلم ولید وې ځکه مو تکلم دی نه مشتقې ځکه حملهو مشتقې ځکه حملهو چې مبدئي ته коре قائله حملې مثال په طور دی نو دا مت وینه چې ابي از دې نو د مبدئي ر متکلم پر الله تعالی pore قائم پر الله تعالی په کار تر کلام صفتی اومن علامه متکلم صفتی کی کنا مطلب صفتی کی توخه ماده ما کاور پرچې سایما په پټې باندې سوال لکه په اندازه سره متکلم مبداه کلام دې دې متکلم مبداه هم تکلم دې څنګه زمو متکلم مبداه کلام نه دې دا متکلم جواب وسه تکلم دې کلام نه تکلم دی کلامه نه لکه مشتق په حملې کې لو قیام دمابې ور کورې خامہ ښایي مامین څه په جزع ابیاځه ما خو سټین بې کنا زګو کو توایم کنه عالم چو توایم نه ویله مګ کورې خامې نی یبه کنه الله متکلم دی په کلام د راست د الله صفت ته ضرورت دی دنا اثبات المشتق دوجره ضرورت ته مانوالې د اثبات د مشتق چې اسټی مشتق شابه چلی شی یو شی نه منغیر قیام ماخذ بغیر ځخیم د معحدول استقامت نه بي دي تر هغه شه چا پورې جماع د استقامت قائم نه نه را باندې مستقي څنګه همشي او په همدغه رد علي المعتزله په دي کې راځي په معتزله عقيده الله تعالی متكلم ده په کلام قائم ده بغیر پورې له صفته الله تعالی صفات نره اي هغه کو جبريل پورې قائم ده يا الله محفوظ پورې قائم ده يعني کریم صلى الله عليه وسلم پورې قائم له پور خم او د کلله سره پورې ام ل دی چې کل عاد نوقلله پورې خم شي نو الله به محته حوااضي شو شي دمونږې په اجبه خبره ده باران په سره شو د ګري اوړو نو مطلب دا چې عجیبه خبره داره چې مشتقی په د حملې کې مب به بل پورې خ مب په د د کري مع اوافوس کورې خ ده او مشتقی هغه پهې باې حملېږ نو دا ساجبب شانې خبره ده. کمزه <سؤال> کی ذمہ دار قائم ہے مستقبالحال تک حملی کمزه کی ذمہ دار قائم ہے نو مشتقہ ب فقہ حملی ضرورت ہے اعتناء کامل حوادث بذاتہ تعالی زکہ حوادث اللہ تعالی کو رائم کرنے شینا کرامی وی نا ٹھیک دا کلام دا دار صفاتہ ودا صفاتہ حادثہ نہ موږ جدا صفاتہ حادثہ دے د بیا په فکر دا ر چې په الله تعالی باندې د هواد شي د کلام د الله صفات شي د الله د کلام کې د او کدا چې صفاتې نقصان وي نه او په ولی متصرف شي او کدا چې مدعوس طرح ور بنانے والے متخصص سنبارت دع ازلی دیشان لے سمنج سل حروف او لاسوات درجن سره حروف او لاسوات تو نہ لید کلام دللا کلا صفات جنس سره حروف او لاسوات تو نہ لید ونے کدا کلام د جنس سره حروف او لاسوات تو نشی الہی مو یکون مقدم اسلام بیا بیا بده حدیثی ودر ملازمه لکهوسه کدا کلام د الله تعالی د جیر سره حروف او رکان شي د کلامی د جیر سره حروف او رکان شي د کوم شي چې مراکبه د حروف او اصوات او رکان دا اووله واقف راغی باغه سره আজি لکه ذالک الكتاب مرکب له حروف او اصوات او نذ لې ګور په زال باندې احتساب را, را. لې کل په دې لږ باندې پیدا وړانده او بیا په 함 وړانده او کی تاسو ارث کې باندې اول او آخر را دي ما سبا ته کوم مهم تر ادم کمشې چې چلي نه نه راځي ازته په ادمونو مراله اوایل ومراله او آخر او آخر ورلمرا نو او اخر د دا وړ نو دا بیا حادثې کیږي دا بیا چې د دې ته ویل کېږي سم انجینشل یار کې سر حروف او اصوات نن نه دي د واجب ضرورت ته دي نه چې نا حروف او اصوات اراضه حادث لري او مشروط ته حضور تباد په انعقاده بعد مشروط ته حضور تباد بعد بعله رسید په انعقاده بعد چې هغه ختم شې او بعد نور راځي لې ان امتناع تکلمې ځکه منواله یی تکلم په حرف ثانی فقیر د انعقاد حرف اول نه بدی هی یونا دا امتناع بدی هی را ته په کسان غوچ ختم نه ندزم تکه به عالم <سؤال> کی اول تکه ختم شینو پاول تکه باندې ادم راغی ادرېزم تکه آغاز راغی نو د اول باندې ادم راغی ما سبته کنه مهم تنا ادم ګډه وله وروک شو ادرې بل د فاراول راغی نو چېرې فاراول د ځه هم حاضر کی نو د امر تکه م حاضر ادرې تکه سښو حاضر او په همدې فدکرت چې په حنابل او په کرامی او هغه کایلی چې کلام د الله تعالی هرځه او چې څنګه اصوات د شروعونه او ما عارفه په هغه قديم او د دې سره سره विद्यार्थी شه دي قدیم دي د هغه بلا ال دی وی ښه تا چیر باز حرام له له دورانه خلنه وي د قران کریم د وي د کلامه حدیثه او د الفاظو نه جوړل مرکب ته دي وي د خپل د قران د دي وي د خپل د تسین کتب لپاره وي د خپل د کلمونو د دي د دې کتابم خبرای کړل نو فاصله کی دایمه رحمت الله محمد المحمد رحم الله دې درانه کړل ده دا د بی بازه هغه غولاته کسان هر مذهب وار قوم کې باز غلو وره کلیتي بسته ډېر غلو کوي نو نن له نو دا هغه کتابم کسان دي تر اخیته مولانا مسله دې څه و چې هغه د دې مقابله د معتزله او ستره <تصفح> د سره کلام ماننه ودې ریدا قران قریندا چې کوم موجود صورت کې دا قبیل دی دا دارې ازلی دی دارې دارې د دې مقابلې څنګه موافق له سره غلې وا مته مبالغې حواله سرباغه خبرې د دې د باج خلقونه خارج شي وي او دا کلام صفاتې صفات سم مطلب یو معنا د چې قائم راپزات کړي امونفیر د سکوت او د افستا که مونږ نه یو سکوتی یو اپکې سکوتی ته ټول سره غلې نه په خبرو وګلې نه نو دا کلام منافری د سکوت سره سکوت دیته او چې سړی قدرت په کلام خو او یادې آفاته آفاتې ته وایي چې د مخارجو کې دا څه نقصان رسیدلي د مخارجو ته څه نقصان رسیدلي یا د دانو روزینو ده چې د خبرې کولې نشله کګونګه راکڅوک نو ګره دا کلام د الله تعالی او یوه معنا ده چې قدیمه دا کلام د الله صفته ازدید او د دې سره د جین سره حروف او د صفاتو نه مده او سنورن د منازره د سکوت او دا پات سره نو کلام د الله صفته الله کی سکوت هم نشته او د منازره د سکوت او دا چا سره د اپس دا کلام صفته خادم منافره د سکوت سره څه کوڅه ته او کار ته تکانم سره د قدرت نه आले هی یی په د باندې اشاره کړي چې دا کلام او سکوت په منځ کې په تابل د ادم او ملانکې کلام ثبوتی دی او د ثبوت ادمي دی لکه عامي او مطلق افست او عدم مطارقه او متوافق اتحاد ته حالات شولې هم به حساب الفطره کې کثري حواله سره داتې لکه سره یا په حساب د زوف د عدم بلوغ صراحت او قوت لکه فاج ماشي دغه که اوس څنګه متواعات ځکه نشي او دا او صدا او د مقابل به کلامي لفظي شکوک مقابل له د عفت مقابل له او لمن تکم کلام په بحث تو نو دا کلامي لفظي د کلامي دا کلامي <تصفح> <تصفح> <تصفح> دا کلام د دم وقته بکلامی نفسی کې له بکلامی نفسی فین کې د صفوی د صفیکی او د فطره د کلامی سره ځکه سکوت او د یاني د ګوواله دا د سره منافق لري او خو د څوم کلام خبرې کوči د الله شک پسته کلامی نفسی قلنا موږ ورات که سړی کدا پوره کوي په خپل لفظ کړه یا قدرت نه لري اعلی ذالیکا فدې نو لکه څنګه کلام لفظي او نفسي د ځنه سکوته او یو لبتدي او بل نفسي دا چې تکلم شانتره ما تل جوړ یو کلامي لفظي د ذس ذس سکوته ظاهری او افات ظاهری سکوته ظاهری او افات یو کلامي لفظي دی نو چې کالا بي نفسي ده نو د دې د سکوت د تطبیق په دوه سکوتنا سکوت دی باطینی دی سکوت کوم سکوتي باطینی شته وای چې سړی تا د پوره ته پکپن ناکي چې سړی تا د پوره ته پکل او ګوواله باطینی شته وای چې سړی کوترات نه منډ کوي او سړی سړی نه منډ کوي د کلامي لفظي په مقابل کې سکوت او ګوواله لفظي او دا کلامي نفسې په مقابل کې کوم سکوت ته او کوم افات ته غا پاتيني دي هغه چېری پاتینه ته وایي چې کلام د مناصره د جستره د سقوط او د افات رانوراکه د سقوط او د افات نغزاګيري دي ځکه هغه د کلامي نفسې سړي زه موراکه د سقوط او افات پاتینيته نو بس خبره وکړه که کنه قلنا من ومرت سکوت او با پس راغه باطنی یتان بی باطنی سکوت څه ته ویافت و باطنی سکوت دې ته وتی فراد تدبر نه کوي په د تکالو او یا قادرني دا افاده باطنی دی الله عز الیک په نو لکه څنګه کلام په وختمره یو لبتدي او په نفس لري نو فقاز است سکوتہ قران کې د عزیز په وختمره اعم سکوت و سکوت او غواله د تشریبی باطنی مدنتہ ستا سوال به انا وارثو سما د سکوت او د افادت ظاهریه نه ښکله هغه یقینا دا کلامی لفظی دې بوزته نه ظاهریه خپل باطینی دا واه په باطینی دی ا د کلامی نفسی دې وسه